Книга, числа, розділ шістнадцятий Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Палу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, і з ними... 250 чоловік із синів Ізраїля, князів громаді, радники на зборах, люди значні. Зібрались вони проти Мойсея та Арона та й промовили до них. «Годі вам, уся громада, всі святі, і Господь серед них! Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою?» Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Караха і усіх його прибічників. Почекаємо до завтра. А там сповістить Господь, хто його і хто святий, щоб допустити його до себе. Кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так. Візьміть з собою кадильниці, ти Караху, і ви всі з його громади, і покладіть у завтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий, буде з вас, сини леві. І промовив далі Мойсей до Кораха: Ось послухайте, сини леві. Чи тож мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй. А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві, з тобою до себе, то вам оце захотілося ще й священства? Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа». «Аронбо, що він таке, що ви нарікаєте на нього?» І послав Мойсей, щоб покликали Датана і Авірама, синів Еліява. Та вони відказали, «Не підемо! Хіба мало того, що ти вивів нас із землі молоком та медом текучої, щоб помирити нас у пустелі? Ти хочеш іще і князювати над нами?» Ані в землю молоком та медом текучу не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо. Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа Не зважай на їхню офіру. Ні одного осла не взяв я від них і не заподіяв лиха ні одному з них. І сказав Мойсей до Кораха: «Ти і усі твої прибічники, станьте взавтра перед Господом, сам ти і вони, та Арон, і візьміть кожен свою кадильницю, і покладіть до неї ладану, і принесіть кожен свою кадильницю до Господа. Двісті п'ятдесят кадильниць, ти і Арон, кожен свою кадильницю». Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Ароном. І коли Корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Арона. Відлучіться від цієї юрби. Я вигублю їх в одну мить. І припали вони обличчям до землі і сказали, О Боже! Боже, духів усіх живих! Один чоловік согрішив, а гнів твій хіба мав би бути на всю громаду? Господь же промовив до Мойсея Скажи до громади, Відійдіть геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама. Устав Мойсей та й пішов до Датана, Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля. І повелів він людям, відступіться від шатер цих злих людей і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах. І відступилися люди геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама. А Датан з Авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми і немовлятами своїми. І сказав Майсей, Ось із чого ви зрозумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я. Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь. Коли ж Господь сотворить нечуване щось, і земля роззявить рота свого, і поглине їх, та все, що є в них, і вони зійдуть живими в Шевол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа». Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в кораха, та все майно. І провалилися вони, і усе, що було в них, живими в шоол, і земля закрилася над ними, і вони зникли з-поміж громади». І ввесь Ізраїль, що був навколо них, назойк їхній кинувся тікати, казали бо, щоб і нас не проглинула земля. І вийшов вогонь від Господа і пожер двісті п'ятдесят чоловік, що принесли були кадила.